מזמור מ"ו. למנצח לבני קורח, על עלמות שיר. אלוהים לנו מחסה ועוז, עזרה וצרות נמצא מאוד, על כן לא נראה בהמיר ארץ, ובמות הרים בלב ימים. יהמו יחמרו מימיו, ירעשו הרים בגאוותו. סלע. נהר, פלגיו ישמחו עיר אלוהים, קדוש משכני עליון. אלוהים בקרבה בל תמות, יעזריה אלוהים לפנות בוקר. המוגויים מתו ממלכות, נתן בקולו תמוג ארץ. אדוני צבאות עמנו, מסגב לנו אלוהי יעקב, סלע. לכו חזו מפעלות אדוני אשר שם שמות בארץ, משבית מלחמות עד קצה הארץ, קשת ישבר וקיצץ חנית, עגלות ישרוף באש. הרפו ודעו כי אנוכי אלוהים ערום בגויים ערום בארץ. אדוני צבאות אימנו, משגב לנו אלוהי יעקב. ‫סאלה.